Velkommen til Whistleblower TV, Danmarks podcast nummer 11. Det er den 27. februar 2014. Og jeg skal på allerførst skal skal lige undskylde for, at der er gået cirka en måned. Faktisk næsten en måned før, at jeg laver podcast nummer 11. Og det skyldes flere forskellige ting. En ting er jo, at podcast, de her podcaster og Whistleblower TV, det er noget, der skal køre på motivation. Og... Der er sket en masse ting i, i februar måned, og det er derfor også, at jeg laver den her podcast, det er for at referere faktisk på mange ting, der er sket igennem februar måned. Øhm, og, øh, og så kan det være, at I kan forstå lidt, hvorfor at tankerne har været et andet sted, og, øh, og hvorfor jeg har, har, har ventet lidt. Øh, fordi jeg vil tage jer lidt igennem med, med hvad der skete øh, tidligt på måneden med øh, blandt andet opdagede jeg Øh, omkring starten af februar, at øh, man har givet tilladelse til de her skifergasboringer op i øh, ved Frederikshavn. Øh, der har vi gået og ventet et år på, at man færdiggjorde en VVM-undersøgelse. Øh, og den her VVM-undersøgelse, som er faktisk bare er en miljøundersøgelse... Øh, venter tommelen opad og giver det franske energiselskab totalt lov til at lave en prøveboring op ved Frederikshavn, og det er jo, øh, øh, hvis man kender lidt til fracking og skifergas så er det jo øh, ja, en katastrofe for, for, for, for den danske fauna og for, for det danske vand, at man nu skal til at pumpe millioner af liter vand ned, som så bliver fyldt med kemikalier, og øh, øh, med stor sandsynlighed er radioaktivt, og, og det skal man så bortskaffe ved, øh, ved kommunekemi og og ja, på andre måder, man så kan komme af med det på, men det vi jo flyve ud i naturen. Og øh, i det hele taget, så er der en stor grund til at sætte fokus på det. Så det var noget af det første, jeg sådan ligesom var, var nødt til at, at vende min opmærksomhed hen, hen imod, fordi det sad jeg og kiggede på for, for et år siden, og, øh, og der lavede jeg et interview med en, en aktivist, der hedder Inchka, og øh, det kan man gå ind og høre på Radio Frihed, det hedder ja til rent grundvand, nej til fracking. Så kan man lige søge på det, man skriver op i, i, i adresselinjen, skriver man bare radiofrihed.dk. Øh, ellers, Google is your friend, så burde man kunne finde det. Øh, og, og det vil jeg da helt klart anbefale, at man, man lytter til, fordi det, det er jo lavet lige da VVM-undersøgelsen er, er blevet vedtaget, og man Skiffergasen, nej tak, som er den her græsrådsbevægelse eller interessegruppe, som har kæmpet mod Skiffergas og, og været med til at oplyse rigtig meget om, hvad er det her, øhm, havde jo ligesom vundet en, kan man sige, en lille sejr i og med, at de fik, øh, fik oplyst Frederikshavns byråd så meget, at de kom i tvivl om, om altså det var sådan at, eller det er sådan, at regeringen har givet tilladelse til, at der kommer de her skifergasboringer. Og, og de første ved, hvad skiforgasboringer er. Øh, og, og, og der kan man jo så gå ind og se, øh, tror jeg, hedder Josh Stone, øh, øh, Josh Fox hedder han, øh, gå ind og se hans øh, film, der hedder Gasland, det kan man se på YouTube, øh, om hvordan alt at, at det her fracking, som jo har været i årtier i USA, hvordan det ødelægger deres, øh, deres natur. Øh, og så kan man forestille et delikat økosystem øh, et tempereret klima øh, et klima øh, som som, som, hvad hedder det, som har så meget vand omkring sig hvilket øh, jo netop er det der gør det til, til at vi ligger i den øh, at vi kan tempereret øh, klimazone og, og, og, og det er jo det vand det vi afhænger af vi bor alle sammen i nærheden af det jeg kan selv kigge ud på noget vand, og, og, og det er der mange danskere, der kan, og, og hvis ikke de kan kigge ud på noget vand, så bor de i nærheden af noget vand. Øh, fordi det er øh, jo sådan, at det, det stopper jo ikke bare ved Havn De her brønde, som man bor, øh, vil jo brede sig, som man kan se over i USA. Øh, I det, der hedder Red Light District, er der jo et rød prik for hver brønd, og der er så mange røde prikker, at kortet bliver helt rødt, og, øh, og derfor kalder man det Red Light District, og øh, tror nok, det kalder jeg Red Light District. eller Noget af den tid, den røde zone i hvert fald, noget af den stil. Øhm, og, og sådan kunne man jo altså, i hvert fald ikke tænke sig, at Danmark kom til at se ud. Og det er jo sådan, at hvis skiforkastboringen, prøveboringen i Frederikshavn går vel, så går det videre til, til Nordsjælland, og så har vi problemerne her, fordi så skal skal de der kemikalier flyde ned igennem her. Det er i det hele taget øh, noget, som, som man bør sætte sig ind i, og det havde jeg også brug for lige at få genopfrisket, for det var et år siden, at jeg havde været ind og kigget på det. Og noget af det, jeg kiggede på, det var blandt andet øh, en researcher, der hedder Ian Crane, som jeg lærte at kende over på Open Mind Conference i 2012. Øh, og han er, øh, han er fra England, og han er gået all in på, på de kæmper også mod fracking derover det hedder fracking på engelsk og skiforgas på gas på, på, på dansk, eller skif og øh, og øh, det har han altså øh, været med til at dække nogle af de her aktivister, der har både må, i månedsvis i telte, på den vej, hvor de lastbiler skulle komme forbi øh, og nu har Stoppet dem her for en uges tid siden, kravlede ombord på de der lastbiler, og øh, øh, var forfærdeligt at se, hvordan politiet arbejdede for industrien, øh, og var fuldstændig ligeglade med de her mennesker, der havde øh, sovet langs med vejen i månedsvis, altså i vinters, der snakker vi om, ikke? Øh, og det er der jo så også kommet nogle retssager ud af, hvor dommeren heldigvis har... har øh, givet dem længere tid til at finde ud af om skal de her motoriserede køretøjer eller lastbiler skal de have lov til at komme ind og hvad er det der sker i hele den her situation man kan håbe på retsvæsenet det viser jo faktisk at demokratiet virkede byrådsdemokratiet virkede da vi fik eller vi, jeg kan ikke tage så stor kredit fordi jeg er jo bare den der oplyser men der var nogen, der tog fra København og til Frederikshavn flere gange og lagde pres på, øh, og det var blandt andet Skiforgas, øh, nej tak, som lagde pres på, på, på politikere ved at være til stede ved møderne øh, og følge op på det, og ud over det selvfølgelig også lokalmiljøet, som, øh, som der jo heller ikke er, er, er de heller ikke interesserede i. Og det lykkedes så ved hjælp af oplysning og, og, og, og fortælle, hvor, hvor stor en fare der er for drikkevandet. Øh, og, og, og få vippet øh, kan man sige, et flertal over, der så øh, stemte for, at der skulle være den her VVM-undersøgelse. Men undersøgte. det, øh, og, og, og, og, og også øh, kan man jo gå ind på Facebook og se Ian Crane's øh, Insanity versus øh, Humanity versus Insanity, tror jeg den hedder. Øh. Som er jo hans fracking-videoer og, og, og det, han sætter fokus på der. Der kan man som dan dansker jo lære øh, af de engelske øh, non-violent-aktioner. Øh, og, og det er jo det, det handler om, fordi lige så snart, at, og det, det har vi jo set gensagende gange, øh, lige så snart, at det enten lykkes politiet at fremprovokere en situation, så det ser ud som om noget er voldeligt, eller at en demonstration... Øh, udvikler sig til øh, det skal bare være få elementer øh, der udvikler sig til vold jamen så har øh, politiet lovhjemmet til at gå ind øh, og, og, og det er øh, ikke bare lovhjemmet, altså de gør det jo slår folk med kniblerne, nu tænker jeg kirke med de her folk der prøver at redde de her asylansøgere og holdt op, altså øh, den her pige der bliver slået seks gange i ryggen af en politibetjent altså de gør jo berserk de her betjente og der øh, der har man jo det, det, er, det, det kommer jeg også til at lave programmer om, hvordan de er blevet trænet inde på Christiania, øh, som et led af hele den her normaliseringsproces, der startede i 2004, hvor man jo ikke, den, den nye øh, liberale regering, ikke ville, ville øh, hvad hedder det, forlænge kontrakten med Christiania, som værende et socialt eksperiment, og derfor ville man normalisere Christiania, og der sted kom jo så øh, meget politi i en længere overrække og politiet er jo stadig øh, til stede massivt inde på Christiania og øh, en del af det at være til stede derinde har altså handlet om at træne politiaspiranter til den her øh, politistat som vi jo efterhånden øh, nogen forsøger at trække ned overhovedet på os og som vi jo lever i Øh, og, og det er selvfølgelig et sidespor, men, men det er faktisk noget, som jeg har haft enormt meget fokus på, det er politistatens opbygning, og det havde jeg op, fokus på før, jeg vil sige, at jeg havde min reelle opvågning i 2007, så har jeg jo været, øh, og øh, imod fascisme altid, og, og, og selvom jeg ikke har været specielt politisk engageret på, i nogle partier eller noget, øh, så har jeg jo haft mine holdninger øh, og har siddet i lærerstuderendes landskrise i tre år, og, og der tror jeg heller ikke, de var i tvivl om, at jeg var imod krig. Øh, men, men, men det er jo ikke det, det eneste, der er sket, øh, men det skal nævnes, fordi det er enormt vigtigt, øh, fordi at, og jeg røver jo bare derude, at det er sådan, at VVM-undersøgelsen jo øh, så har givet dem grønt lys, og det gør altså, at skiforgasboringerne går i gang her i løbet af marts, april måned, op i Frederikshavn, øh, og det skal stoppes, og jeg har ikke den store mulighed, jeg har muligheden for at oplyse omkring de her ting, jeg har ikke den store mulighed for at tage til Frederikshavn, så jeg må appellere til, at folk omkring mig, folk der hører det her, øh, selv prøver at sætte sig ind i skifergas øh, udvinding, mener de det er et problem, prøver at oplyse folk op i, i, i det område, øh, det har jeg selv gjort, jeg har jo selv familie, der min mor kom op fra Hirtals, Øhm. Og, øh, og, og derfor har jeg jo også fædre, kusiner, øh, venner, der har familie oppe omkring Aalborg øh, Prøv, hvis I kender folk, der er at sætte øh, sæt, sæt dem i forbindelse med noget information, der handler om, om skifogasudvinding Så skete der også det i, øh, i starten af februar, at øh, Martin Spang Olsen, som der jo måske er nogen, der kender han har lavet de programmer, der hedder TV fra en anden planet, hvor han blandt andet intervjuede Niels Heidt. Men han er jo nok mest kendt som en af de to brødre, som har været med til at præge dansk film med stunts. Lasse og Martin har jo siden min barndom præget dansk film og været med til at lave masser af stunts og de fleste kender øh, i, i Kina spiser de hunde, øh, men, men filmbranchen er jo ikke det eneste, som Martin, øh, øh, som, som, som, som Martin har lavet. Det, det viser så, altså, at han har, han har et bredt spektre af, af, af viden inden for rigtig mange forskellige felter, øh, og noget af det vigtige, at Martin han har, det er, at han har den kritiske sans med sig, øh, og... Øh, og det har jeg faktisk lige været ude og lave et interview med ham her for et par dage siden, og det, det, det vil jeg komme tilbage til. Men, men jeg laver faktisk et interview med ham øh, omkring oldtidskundskab øh, og, og, og, og hans syn på magt, fordi det, han, det der skete, det var, at han, han var ude. Øh, der har været alt det her polemik med Bjørn som har været med til at tage, hvad hedder det, overtale, Folketinget til at lave et hurtigt salg af hovedparten af aktierne i Dong til Goldman Sachs. Og det er jo så gået igennem, selvom beslutningen egentlig først skulle tages i starten af august, mener jeg så, øh, så har man hastet den her beslutning hurtigt igennem. Og det var der jo meget røre omkring, og noget af det der skete var jo, at, øh, at øh, hvad hedder det på meget kort tid, på lidt over en uge, skrev 200.000 øh, Øh, interaktivt under, og på at de øns ikke ønskede dong solgt til Goldman Sachs. Og, øh, og det første gang i Danmarks historien, at man har kunnet samle, så lyndes hurtigt underskrifter, og det gjorde at der var nogen, der begyndte at tænke, kan vi få det her? Men det var jo, altså, det, var, det vidste man jo også på forhånd, det var umuligt at og, øh, og en underskriftensamling øh, kan ikke stoppe øh, politikere, der, der er ved at skabe, skabe karriere for sig selv. Og det var jo noget af det, som, som Martin jo så til en demonstration, øh, hvor han var, var konferencier, øh, talte om, og blandt andet det her med, at øh, Bjarne Korydon, har deltaget i Bilderberg. Og Bilderberg er jo en sjov størrelse, og øh, I kan gå ind på verdenversion2.dk, og så kan I op i søgefeltet skrive Bilderberg, og så kan I finde et lang række artikler, hvor at øh, jeg har dækket i hvert fald tre Bilderberg-møder. Jeg mener, at det er 2010 og 2011 i hvert fald. Øh, Spanien og i Schweiz. Og så tror jeg ikke, jeg fik dækket det i USA. Men det så jeg så live. på det i USA og jeg så også det sidste år her i, i, i England live, fordi det, der er sådan nu, at man kan se dem. Der er masser af der livestreamer fra, fra og blandt andet Lugodowski, der har We Are Change, som har været min store øh, inspirationskilde i forhold til alt det her med at lave public journalism. Han øh, livestreamede øh, og har livestreamet de sidste to år, øh, og, og der har jeg så fulgt med i stedet for, men jeg har ikke skrevet artikler om det. Men, men øh, Bilderberg er jo øh, en, en sjov størrelse, og, øh, og noget af det, der er fedt det er, at, hvor vi er blevet kaldt konspirationsteoretikere konstant for at, at pege på den her tænketang Bilderberg, som er et årligt møde, øh, hvor, øh, hvor de mest indflydelsesrige øh, mennesker i, i industri, politik, finans, øh, you name it, øh, mødes øh, til ja, hvad ved, man, man kan være man jo begistende om det, men Faktum er i hvert fald, at de her mennesker enten har store positioner, høje positioner, eller får høje positioner ved at have deltaget. Og det var jo blandt andet en af de ting, der skete for L. torning, Thorning, øh, hvor hun deltog på Bilderberg mødet i 2009 og 2010, og så blev valgt som Danmarks statsminister i 2011. Og, øh, og det var jo mange, der gjorde opmærksom på, og I også kunne gå ind og finde artikler på verdenversion2.dk, hvor jeg et år før, at Helle Thorning bliver valgt, skriver, at hun bliver Danmarks nye statsminister. Og det var fordi, at der var den gentagelse af, at hun var på Bilderberg i 2010, som var en stærk indikator af, at hun var ved at blive kørt i stilling. Og ja, det, man kan selv gå ind i det. Bilderberg går vist tilbage helt til 1954, mener jeg, og har så holdt årlige møder. Men, men Martin spang han får gjort opmærksom på det her, og fordi han også skriver noget på Facebook, øh, i sin opdatering, som Lasse Remer, som jo er vært inde på Radio 24 bliver opmærksom på, så kommer han også der i uge 4, og øh, i det program, der hedder Lasses fremtid, øh, fortæller han jo i den sidste time, en del omkring øh, magtstrukturen, omkring Bilderberg og hans syn på de ting. Øh, og det er faktisk også sådan, at Anders Kærl så i uge på aflyttet også laver en, en et speciel øh, øh, kan man sige del om Bilderberg. Så, så Bilderberg bliver lige pludselig eksponeret i, i medierne, og det, øh, det er blandt andet en af grundene til, at jeg sagde til, spurgte Martin, jeg sagde selvfølgelig ikke, jeg spurgte Martin, om, øh, om ikke vi skulle lave det der interview. Og det var han meget villig til, og det skal han have super tak for, og glæder jeg ja. det kommer ud forhåbentlig i dag eller i morgen, hvad ved jeg øh, det, det, ja, det ved jeg <går> godt at det kommer inden i dag eller i morgen så øh, så men men noget af det jeg også kan fortælle og det var ligesom det der bare op til at jeg ligesom brændte lidt ud det var at øh, der er der har jo været en tidligere hjemmeside der hed Ielseste Time og, og den har man så Øh, lagt til side og prøve at skabe en ny hjemmeside og det har vi jo brugt et halvt års tid på at vi mødte ud hos Niels Harek for ja, det var sidste sommer øh, hvor vi mødtes og blev enige om at nu skulle der skabes en ny side og, øh, og her har øh, en der hedder Lars så, øh, fået kontakt til øh, to web øh, som hedder Rami og Henrik og Rami og Henrik har så brugt et halvt år på at bygge den hjemmeside op der hedder 911 og Niels Heidt skulle så holde foredrag på Nørrebro den 4. februar 2014. Og her skulle han så lancere den her nye hjemmeside. Og øh, den skulle jo så fyldes op med klip. Og, og det tog lige noget tid at sætte sig ind i det her jungler 3. Og, øh, og, og finde ud af hvordan jeg lige fik lagt de her ting ind. Men da jeg så fandt ud af hvordan de virkede så gik det ret hurtigt. Øh, men det er klart at så er ens fokus vendt over på nogle andre ting. Men der vil jeg i hvert fald klart anbefale, at man går ind på den her øh, hjemmeside, 911 og så kigger ind på den, og jeg kan godt lige prøve hurtigt at, at, at, at, at lave en gennemgang af, hvad man egentlig kan finde inde på siden, fordi øh, kommer I ind på siden, så er der en forside, og der kan I så se øh, ude i højre side, der kommer der blandt andet nyheder fra den hjemmeside, der hedder 911 og den side, jeg og mange andre 911 har brugt rigtig meget, jeg bruger den ikke så meget mere, men jeg har brugt den i årvis på ligesom at blive opdateret på, hvad er det nyeste der sker inden for, for, for 911Tooth øh, bevægelsen og, og, og den er i hvert fald super, man kan gå ind der og, og, og finde masser af info og, øh, og holde sig opdateret der også den ligger på forsiden, den forside som, som, som ligger der lige nu er faktisk, øh, det er jo sådan at den første side, der kommer her hjemme i Danmark, efter at David Drake Griffin har talt i Den Sorte Diamant, den bliver startet af Jacob Hedde Madsen, Gavin Weekly, Burika, og vi har taget den, den forside, som de havde, den oprindelige forside, den har vi, vi lagt ind, det er, det er Thomas, som jeg også interviewer i podcast 8, der har lagt ind her den forside, og... Og der kan man så se øh, tre opdaterede klip. Der er blandt andet øh, øh, Den Sunde Skepsis. Der er Nes som er på TV2 News øh, den 6. april 2009. Og fortælle om en anden termit. Og man kan også se den selvopfyldende profeti. Så kan man gå ind under aktivisme. <tryk> og der kan man se, at der er fire kategorier. Der er kalender. Vi har ikke helt fundet ud af, hvordan kalenderen kører endnu hvordan den fungerer, men den skal vi jo helt klart for heroppe at køre. Man kan også gå ind og skrive under, og har man ikke skrevet under på, at man ønsker en uvildig undersøgelse af 11. september, så vil jeg jo klart anbefale, at man gør det. Man går altså bare ind på, på, på skriv under, der, altså kommer man op på aktivisme, så falder der jo sådan et, et, et fane ned, og så klikker man på skriv under, og så står der så skriv under på, at du ønsker en uvildig undersøgelse af nejlægen her, og den klikker man på det kliks, så sender, sender den en hand til en anden hjemmeside, der hedder uu911.dk og der kan man så gå ind og skrive under, og på nu tidspunkt, der er der undskyld, der er der 660 skeptikere, som har skrevet under på, at de ønsker sig en ny undersøgelse. Og det lynhurtigt, øh, det er meget nemmere end det, man gjorde på, på Hjælp.team øh, her stiller man sig frem med et billede øh, og så skriver man under og så den den skid ligesom slået kan man sige. Nå, øh, men ellers aktivisme. Øh, så er der det, der hedder danske hjemmesider. Og vi har ikke lige helt fundet ud af, hvordan man skiller danske hjemmesider og danske dokumentarer ad. Øh, så det, det fører til det samme lig. Men der vil jeg i hvert fald anbefale, at man går ind øh, og kigger på den side. Fordi der har jeg fået lagt nogle links ind til blandt andet 11 avisen øh, Værtemation 2 og til nogle, øh, nogle facegrupper, hvad hedder det, 9-11-truth-grupper på Facebook. Øh, men det vigtigste af det hele er faktisk, at der ligger øh, alt, hvad der er lavet af danske dokumentarer med danske tekster. Øh, eller, der ligger danske dokumentarer selvfølgelig, de første her er øh, Den Sunde Skepsis, En selvopfyldende Profeti, Bygning 7, 9 11 vi Sandheden, Mørket, Slakarer. Og så kommer man ned til dem, der er tekstet, der er eksplosiv beviser, eksperterne taler ud, der er Press for Truth, der er Painful Deceptions, 9-11 Mysteries, en uh, Plain Sight, den del af Sidegeist Movie, der handler om 9-11, der er Terrorstorm med danske tekster, der er Loose Change uh, Og under det kommer der også nogle vigtige film, der kommer uh, september 11, The New Pearl Harbor af Massimo Masuko, som kom her i 2013, og som jeg, det vil sige, er, øh, den kommer man ikke udenom. Det er 55 time, men det er super god research. Øh, Massimo Masuku sidder jo blandt andet i The 9 Consensus Panel, øh, hvor det sidder 23 mennesker og peer-reviewer øh, og peer reviewer beviser. Øh, gøn at se den film. Hvis, øh, hvis I skal se en film, så se den. Øh, og under den kan I se zero Uh, an Investigation into 9-11 Som jo er en italiensk film uh, Blandt andet med Dario få uh, og, og der kan jeg i hvert fald anbefale at, at, at man også ser den Under det har jeg faktisk lagt uh, Alle Whistleblower podcasts ind Så de ligger i en liste derunder uh, og, og de skulle gerne være der Linket både til archive.org og YouTube Øh, og så kan man jo så få den her kronologi øh, med omkring, hvad, hvad er en Tooth-bevægelsen, og, og hvordan han den sig? Og det er jo det, som jeg blandt andet bruger de her podcasts på og, og, øh, at prøve at afdække og prøve at og, og, og få sat nogle ord på, hvad er Neilem Tooth-bevægelsen, og hvad er det for nogle mennesker, der har arbejdet inden for den bevægelse, som jo blomstrer øh, ja, op med øh, øh, efter David Ray Griffin har talt i den Sorte Diamant i 2006. Så er der en kategori, der hedder aktuelle nyheder, og der er egentlig ikke lagt så meget ind under den øh, kategori, ud over tre vigtige øh, artikler, som jeg har lagt ind. Og den, den første, det er jo så den artikel, som de var ni forskere øh, med til at udgive i øh, april, 3. april øh, 2009, som hedder Active Demetic Material Found in the Dust from the 9-11 World Trade Center Catastrophe, og det er jo med Niels Hyde, som hovedforfatter og med de under, otte andre videnskabsmænd, øh, som, som medunderskriver til den rapport, som har taget dem halvanden år at lave, og som jo stadig er kontroversiel, og det kommer vi faktisk til. Der er sket nogle ting øh, med hensyn til arbejderen, øh, dagbladet arbejderen, som, som jeg vil komme ind på lidt senere. Øh, Udover det, så kan man finde en artikel, som Pernille Grumme, Kristina Wejsgaard og Torben Lagerberg øh, oversatte øh, i 2009, og at øh, det er en artikel, som Alan Miller smed på øh, 9-11-blogger, øh, som har samlet 41 øh, amerikanske tidligere efterretnings- og sikkerhedsfolk, som anfægter den tidlige og officielle redegørelse for 9-11. Øh, meget, meget vigtig artikel, og, øh, og øh, ja, gøn at læse den, hvis det er. Under den ligger der øh, Kevin Ryans fire... Hvad kan sige, fire artikler, øh, som han jo skrev fra 2009 til 2010, der hedder Demolition Access to the Towers, og Kevin Ryan er jo medunderskriver på øh, Nanotermit-rapporten. Han er kemiker, han er whistleblower for Underwriters Laboratories, øh, øh, øh, som har certificeret stålet i World Trade Center, og hvor han går ud og siger, at, øh, at det kan ikke være rigtigt, som Underwriters Laboratories siger i, i starten af at de her undersøgelser der siger, til, til NLM-kommissionen, jeg tror det er omkring 2004, øh, siger, at, at, at det kan sagtens være at stå, der er svækket i, i World Trade Center. Der, der siger han, at nej, det, de certificeringer, vi har lavet, det er noget af det bedste stål. Øh, og da han begynder at skrive de her breve her, så bliver han jo så fyret, og siden der har han været en 11 øh, researcher. Øh, og en af de ting, han har researchet, det er, hvordan kunne man eventuelt for adgang til tårnene. Og øh, det har han så skrevet ned. Øh, jeg vil sige, han er meget faktororienteret. Øh, der har han skrevet ned i Demolition Access to the Towers. Så der kan man gå ind og, og, og, og se øh, de artikler og læse de artikler. Så kommer der så en, en, en lang række, som jeg ikke vil gå ind dybere ind i. Jeg vil bare tage den overordnet. Vi kommer hen på den, den kategori, der hedder Information og baggrund så vil man se, at der er syv kategorier under det. Der er en, der hedder VTC-tårne, en, der hedder Bygning 7, en, der hedder Pentagon, en, der hedder Shanksville, AE 9 som jo står for Architects and Engineers for 9-11 Truth, en kategori, der hedder Nanotermit, og en, der hedder Oversigt over Professionelle Organisationer. Og går man ind under tårnene, jamen, så finder man altså en lang række David Chandler, videoer, som er oversat til dansk. David Chandler er den her fysiklærer, øh, som jo beviser over for, for NIST, National Institute of Standards and Technologies, i 2008, at World Trade Center øh, bygning 7 falder i fritfalds acceleration og i delvist fritfald. Øh, og derfor er de nødt til at ændre deres Midlertidig rapport til øh, at der i den endelige rapport står at World Trade Center bygning 7 delvist falder i frit fald og det er en vigtig observation og det er vigtigt at han har fået det med han er super dygtig Niels Heidt bruger også øh, flere af hans videoer i sin præsentationer, øh, som vi hedder det 7. tårn øh, og hvis man ikke har set det så kan han befale det det har Niels holdt over 200 gange nu i tror det omkring 15 forskellige lande Går man ind under den kategori, der hedder bygning 7, og har lagt en masse videoer ind, og der specifikt handler om bygning 7, øh, og det samme med Pentagon. Pentagon øh, vil jeg pege på den allerførste præsentation af Barbara Honecker, som jo godt nok er øh, lige omkring 3 timer, men øh, der findes vel næppe en, en researcher på Pentagon, som er mere grundig end hende. Hun har tidligere arbejdet i det hvide hus, og er jo også selv whistleblower. Øh, den det skal man gå ind og se, hvis man vil vide, hvad der skete der. Shanksville øh, har lagt videoer ind omkring, hvad der skete der med det her Flight 93 fly, som skulle være faldet ned i Shanksville. Og blandt andet ligger der jo et klip med Dick Cheney, som jo efterfølgende har sagt, at flyet han har givet ordre til at, at skyde et fly ned den 11. september, og hvilket andet fly end Flight 93 kunne det være. Så det kan man jo gå ind og kigge på os. Der er peget på Architects and Engineers fornøjelmme Truth, og de ting, der, ligesom, der ligger blandt andet Blueprint for Truth, og der ligger selvfølgelig eksplosive beviser, Experts Speak out. Og øh, vil jeg også pege på et interview med øh, ingeniøren Frank Rasmussen, som, øh, som også ligger der, hvor han er på TV2. Øh, så kommer der en kategori, der hedder Nanotermit, Nanotermit, der har jeg prøvet at hive så mange forskellige researcher ind Så der er blandt andet Nils Heidt, der fortæller om nanotermit Der er den uafhængige kemi Mark Basile Som har undersøgt stødet uafhængigt af de ni forskere, der skriver rapporten. Men der er jo blandt andet også med til at skrive rapporten Kevin Ryan og de to forskere, som, som jo laver et stort, stort stykke arbejde. Stephen e. Jones, som er, skal have krediteres for at have fundet øh, de, øh, de røde og grå chips, øh, og, og gå i gang med undersøgelserne, og bestemt også øh, Jeffrey Farrer, som jo assisterer øh, på Brigham Young University, assisterer øh, øh, Stephen e. Jones meget i hans undersøgelser. Dem kan man også gå ind og, og se nogle, nogle klip med, øh, under nanotermin-kategorien. Oversigt over professionelle organisationer har jeg øh, valgt at lægge en masse links ind til andre faggrupper, for det er jo sådan, at folk tror, at her i Danmark, at Nils er den eneste, Niels er den eneste, der, den eneste, der ligesom advokerer for, at, øh, at der er noget galt her, og øh, det skal ikke hedde sig sådan, at, øh, at han øh, er en guru, eller... En, en gude, har en eller anden gudestatus de medier, der forsøger at, at, at fremstille sådan, har misforstået noget, fordi Niels er bare en del af, af bevægelsen og den her bevægelse, den er enormt bred, hvis man kigger på den og der er jo blandt andet den mest primære og fremtrædende arkitekter og ingeniører der jo tæller nu 21 arkitekter og ingeniører men I kan også finde link til Journalists and Other Media Professionals for truth. Med, medical Professionals for 9-11 Truth, Military Officers for 9-11 Truth, Scientists for 9-11 Truth, Pilots for 9-11 Truth, Access and Artists for 9-11 Truth, Patriots Question 9-11, som er jo nok af den side, man skal gå ind på, hvis man vil have sådan en overall side, fordi der er tusindvis af mennesker der, øh, som, som, som er citeret. I kan finde øh, religiøse ledere, Religious Leaders for 9-11 Truth, Lawyers, altså advokater for 9-11 Truth, veterans, krigsveteraner for 9 political leaders for 9-11 og øh, en af de politiske ledere, som jeg så har lagt en video ind med, det er jo uh, sen uh, senator Mike Gravel, som jeg selv fulgte i, øh, i valget i, det må have været i 2008, at han stillte op til, som præsident, øh, hvor jeg fulgte ham og, og Ron Paul, og øh, Mike Gravel øh, tror jeg heller ikke på den officielle forklaring. I kan gå ind og høre, hvordan en video med psykologerne taler ud. Det er jo bare en del, eller bare bare, men det er en del af Expert Speak Out. Øh, Udover der, så vil I kunne finde, øh, finde links til, til noget peer-reviewed øh, peer artikler, blandt andet. Eller et link til Journal for Nine-Level Studies, som, som er lavet af, af Dr. Graham, øh, hvad Um, Graham McQueen, Dr. Graham McQueen og Kevin Ryan som har samlet 70 peer-reviewed artikler cirka uh, der er link til uh, 911 consensus panel som jo er det her panel der så godt som muligt prøver at peer-review beviser uh, og har en, en masse consensus uh, points som man kan gå ind og se uh, der er link til som hvor man kan uh, finde links til uh, i hvert fald titler på, på, på de peer-reviewed artikler, som Niels Heidt har lavet igennem sin øh, over 40 år karriere, 45 år tror jeg vi er ved nu. I vil kunne se øh, øh, den tale, som, som teologiprofessor øh, David Ray Griffin holder i København den 14. september 2006. Den ligger herinde, Danske Undertekster. Øh, jeg har lagt nogle Whistleblower-websites selv, som jeg ikke lige vil komme ind på her. En anden jeg gerne vil pege på, fordi David Griffin er jo fem år efter, det er jo så historieprofessionen, den gerne så fra Schweiz af, som, som jo så 10 år efter har lavet sin gennemgang, øh, og den kan I også finde ind under den her kategori. Øh, så er der kontakt os, der er en gæstebog, gå meget gerne helst ind og skriv i gæstebogen, det skal I altså være velkommen til. Og øh, så er der også en knap, der hedder donationer, skulle man have lyst til at bidrage til, hvad der jo er en underskudsforretning. Hvilket, og det gør det jo meget, meget sjovt, at folk de prøver at sige, at, at der er nogen, der prøver at spænde guld på en løgn. Fordi, at, som jeg betragter det, så er der jo nogen, der prøver at omvendt spænde guld på, som har, har spundet guld igennem våbenindustri og, og drab og mord på folk. Øh, øh, har spundet guld på den løgn, som vi så prøver at afsløre. Men noget af det, som man bliver anklaget for, det er jo, eller i hvert fald Nils det er jo, at han prøver at spænde guld på de her uhyrelige indgangspriser, der ligger på mellem 25 og 50 kroner, øh, som han jo så bruger tid på at, at, at køre sted øh, for at holde. Det er der jo nogen, der påstår, og det er jo helt klæden i vejret, fordi noget af det, som Nils for eksempel skal, her i starten af marts måned Det er at han skal til, til Jylland Og holde fire foredrag Tre af dem er offentlige og, øh, og der mener jeg At han starter i Aarhus Den 4 Skal jeg lige være helt sikker Han starter i Randers den 4. marts øh, Og det er på underværket Stensmanns nummer øh, 9 c 8900 Randers se, øh, Der er han den 4. marts øh, Og øh, så vil han igen, og det er vist omkring kl. 19.30. 19. Øh, det syvende tårn vil han så igen holde i Aalborg, øh, og det mener jeg er den femte. Øh, og det er vist noget med, at han starter lidt tidligere der. Jeg kan lige gå ind og se på, hvornår det starter. Og det er jo sådan, at man kan gå ind på Niels Harit-siden på Facebook og, og, og holde sig selv orienteret om, hvornår øh, at de her... Øh, foredrag er og, og, og der står det i liste ja, den, den Randers tirsdag den 4. marts øh, og det starter kl. 19.30 så er der i Aalborg den 5. marts øh, og det er et sted der hedder noget med platform 4 ja. platform 4 øh, og det er Karoline Lundsvej 38-40 9000 Aalborg øh, og der starter det så Klokken 20 står der her Men det, det er vist klokken 19 Men for at komme i god tid Det kan være at man kan få noget god mad der. Øh, Den 7. marts Igen i Aarhus øh, Holder han øh, Og det er på Hovedbiblioteket i Aarhus I Møllegade 1 8000 Aarhus C I det der hedder salen øh, Der kan man høre Næs Harald igen Og der er det jo så til de her uhyrelige priser 50 kroner for indgangen Og, øh, og For pensionister og studerende er det 25 kroner, så vidt jeg husker. Og øh, det skyldes jo altså, at det koster altså noget at køre hen over broen, det koster noget øh, at bo på hotel, det koster noget at, øh, hvis ikke han kan blive initiatieret hos nogle venner, og det er jo ikke hver, hver gang han kan det. Øh, det koster også noget at benzin, at køre til Aalborg og, og tilbage til, til, til København. Og ja, i det hele taget, så... Øh, så det er jo det, man er med til, og jeg kan fortælle, at Nils han også jo rejser ud i verden og holder foredrag, og de rejsudgifter, dem afholder han også selv. Så det, som man er med til, når man donerer, øh, det er blandt andet, men det kan man jo øremærke blandt andet, hvis man vil øremærke det til Nils og hans øh, kampagne, kan man sige, hans øh, sandhedskampagne, som jo er ekstraordinær, fantastisk, øh, jamen så kan man, kan man donere der. Øh, og der var jo blandt andet, da Nils han stod med en, med en regning, havde tabt i byretten, øh, sin injur sag, som jo nu er anket til landsretten, stod der og skyldte 15.000, der fik vi jo samlet 18.000 ind på 10 dage, og der, der må jeg jo igen bare lige sige tak, tusind tak til alle dem, der var derude. Øh, det var intet Paul og intet Lyre, der i gang satte en, en, en, en indsamling. Øh, og det, ja, det, det, det det var sgu fedt, at se, hvor mange der støttede op på Nils. Og der er jo ret mange, der støtter op om Nils, og det er måske noget af det, som er ved at komme bag på, øh, at komme bag på øh, pff, folk, der har kaldt ham øh, konspirationsteoretikker igennem mange år. Fordi noget af det, som jo ligesom er sket, jeg, jeg skal lige sige også, at, øh, at man kan også se ham i PH-caféen øh, Age of Truth, øh, som jo er Lukas Alexander, der laver interviews, øh, har lavet et nyt interview, og der kan man så gå i PH-caféen den 17. februar, mener det er, øh, øh, og, og, og se hans interview der. Og der har han så også lavet en paneldebat med øh, Medlethardt, og, øh, og Martin Spang Olsen kommer så også der. Og øh, det er den 17. marts, øh, undskyld, 17. februar selvfølgelig, det er den 19. marts. Øh, alle de her datoer, jeg cykler rundt i dem. 19. marts 2014 kl. 19, øh, men det er meget hyggeligt på PH Caféen, det ligger lige ved øh, hovedbængården, så man kan altid komme lige og få sig en, en, en lille sandwich inden. Og, øh, og så kan man jo deltage i Festivitas bagefter, hvis det er det, man har lyst til. Ja, men, men, men for at vende tilbage til Niels, fordi at Niels har jo igennem Jamen, det starter det ikke i 2007, hvor han skriver sin første kronik til information og øh, får den. Og efterfølgende jo så begynder at skrive kronikker, som han ikke kan få trykt til information, til politikken, Jyllandsposten. Øh, der er ikke et dagblad i Danmark, som Niels og hans kone Pernille ikke har skrevet til. Og, øh, og, øh, og det gælder også et lille dagblad, som, som som arbejder, som jo så faktisk har igennem årene trygt enkelte kronikker af Nils og, øhm, og også af har Pernille Gråme jo hans, hans kone for en par måneder siden haft en kronik i øh, hun er jo nyvært formand for Kunstner for Fred øh, og Nils fik en kronik i her den 21. Øh, februar, som hedder den officielle version af løgn. Og jeg skal godt nok love for, at øh, den tog fart. Øh, arbejder øh, har jo fået sat deres hjemmeside op. Jeg skal sige, at arbejderen er jo blandt andet dem, der også er med til at gøre, at jeg sidder her og laver Whistleblower TV, fordi at de var arrangører øh, sammen med Amnesty International og en anden organisation, jeg ikke lige husker navnet på nu. Øh, den 7. november inde på Christiansborg øh, øh, det der hed Whistleblow konference øh, og de er altså hvad kan man sige fremme i vælten i forhold til, til Whistleblowers og de trykte så Nils Heidts kronik her som, som nu er det den 27. februar og det var den 21. februar så det er jo så 6 dage siden at de trykte den og jeg skal love for at øh, det tog fart øh, i løbet af 39 timer, det talte jeg selv, der havde den fået 684 likes, og det kan måske skyldes, at, at arbejderne har fået lavet en ny hjemmeside, som er sat op til at arbejde sammen med, med, med Facebook. Øh, det er sådan, at nu er vi jo så de her 6 dage henne, og nu ligger den så på 1300, der har liked den her artikel, og der er jo så det, der hedder sidehenvisninger. Jeg er ikke over hvad det er, men... men, men den har så øh, 5, knap 2.500 sidehenvisninger også fået det. Øh, og det har jo så afstedkommet, at øh, arbejderen jo, som, som jo har det her fede initiativ, hvor man kan chatte med forskellige folk øh, ind på, på, på, på deres hjemmeside. Øh, og jeg har blandt andet øh, fået stillet et spørgsmål til ham, danskeren, der skrev en snuden artikel Fik en af ham. Jeg kan ikke huske, at han hedder Lars. Lars et eller andet. Øhm, men nu er det sådan, at i morgen, øh, fredag den 28. februar, der kan du øh, chatte med Niels øh, inde på, på arbejderen. Og det kan du gøre mellem kl. 17 og kl. 19. Øh, om ikke andet, hvis ikke du når at, at få chattet med ham, så kan du så læse chatten efterfølgende. Vi må så håbe på, at, at den her chat her bliver holdt fri for de her øh, debunkere, som vi har haft trækkes meget med som jo prøver at udmaver debatten og køre den i, i, ud på sidespor og, og snakke øh, directed energy weapons og atombomber og, og jamen det, det kan være mange andre øh, ting som der ikke er belæg for Millet undersøgelsen de vil trække tingene i langdrag det håber vi ikke sker vi håber faktisk øh, eller nu siger vi, jeg, jeg håber på, at det bliver en op, oprigtig debat, hvor at hvor, hvad hedder det øh, hvor du vil være oprigtige nysgerrige mennesker, der vil stille Niels, for Nils spændende mand, utrolig spændende mand, øh, stille ham en masse gode spørgsmål, øh, og har du nogle spørgsmål, så synes jeg, at du skal gå derind og, øh, og få lyttet til det, eller øh, få stillet de spørgsmål der, hvis du får mulighed for at, at komme igennem og med ikke andet, så holder Niels jo månedligt foredrag øh, og øh, ja, lige i de øjeblikker er det i Jylland turen kommer til, til København igen, kan jeg love jer øh, så Monika, at der også bliver mulighed for at stille spørgsmål til Niels øh, i nærheden af dig på et tidspunkt og hvis ikke der gør, så, øh, så kan du jo arrangere et foredrag øh, og så er det er Niels meget villig til at, at komme ud i, i landet og holde for. Og han der er jo næsten ikke den afkrog, han ikke har, har dækket, jeg var selv i maj 2009, sammen med ham og Pernille, og op og besøge en, der hedder Michael, op i Skagen, hvor han holdt tre foredrag deroppe. Og det var faktisk, imens Pernille sad og oversat øh, øh, den artikel øh, med de 41 sikkerheds- og efterretningsagenter. Så det sjove var, at det hele var faktisk, at vi var på en skole i, i, i Skagen, kan jeg huske, og, og imens Niels holdt foredrag, øh, så sad Pernille nede bag bordet, øh, hvor hun havde taget imod øh, indgang, øh, og oversat sig med sin bærbare øh, computer og oversat den her artikel. Øhm, så det, det, altså. Alt, når der er tid til det, så, så, så bliver der udnyttet tid. Og, og, og det er jo virkelig, de har virkelig været engageret og kæmpet for, for at få 9-20 frem i, i, i danskerne selv. Og Det ser jo ud til at virke, at det ser jo ud til, at, at lige pludselig, så er der altså hul igennem. Øh, men ikke også arbejderen er blevet overrasket over, at så mange mennesker har været inde og klikke på en tommelfinger i forhold til den her artikel. og ikke andet, så er det jo en stor cadeau til arbejderen, som jo også har været fremme i øh, panible øh, øh, sager øh, og været det eneste dagblad, der har, der, der har tur at sige nogle sandheder. Og det har de blandt andet gjort, og det skal de også have tak for øh, i forhold til Whistleblower-sagen med Anders Kærgaard. Øh, som de jo dækkede, øh, og til stadig dækker, man dækkede over et år, og, og blandt andet har givet ham, øh, Anders Kærgaard fik øh, McManus-prisen 2013, for hans, øh, for hans mod. Øh. Så der vil jeg sige, arbejderen øh, er om nogen, selvom det er et lille dagblad, øh, dem, der, øh, der prøver at holde fanen højt lige i øjeblikket, og, og, og, og være, kritisk, være, være, være en kritisk stemme, i et kæmpe øh, vandfald af, af ensrettede medieartikler øh, Propaganda, hvad man vil kalde det Det kunne være, at jeg så her til sidst jeg skal fortælle At, at i forgårs, øh, der var mig og en kammerat øh, Jeg kender ham, han hedder Thomas Jeg ansviver ham i, i podcast 8 Vi havde fået lov til at tage ud og, og besøge øh, Martin Spang Olsen og grunden til, at jeg med en interview Martin Sparren Olsen, det var, fordi jeg blev selv bekendt med, at han var øh, kritisk tænkende øh, for et... Er det snart et års tid siden, måske? Hvor han, han frigav et interview med... Øh, eller hvis det skulle komme. Jeg gik og ventede et stykke tid. Han, han lavede det, der hed TV fra en anden planet. Og det sidste interview, han, han frigav, var faktisk Neltide-interviewet. Og, og det gik jeg og ventede på, og, og, og, og jeg, synes, jeg, jeg så flere af de der øh, interviews, han lavede. Jeg mener, han lavede 10 stykker. Øhm, og jeg synes simpelthen, det var så godt. Og om ikke andet, hele den her vinkel, han lagde ind over, at vi var på vej imod et paradigmeskifte, at vi gik op imod 2012, og... Ja, så, jamen, så må det jo faktisk være over et år siden. Vi var op på vej imod 2012, og, og, og hvad skulle der ske op til den her dato den 21. december 2012? Og der, i den forbindelse, så lavede han nogle... Nogle, nogle interviews, der skulle oplyse menneskeheden. Og Niels var ind og tale om naturvidenskab, og øh, det blev til et rigtig spændende interview. Øh, og der blev jeg så klar over, at, at Martin, han var, øh, havde måske dykket dybere ned i, i, i, i den research og kigget på nogle af de ting, som jeg jo personligt ikke har åbnet op for, at jeg har siddet og kigget på, som var noget af de, af de første ting, som er nogle af de her esoteriske, eksopolitiske ting, øh, som jo handler om, hvor kommer vi fra, og, og hvem er vi som mennesker, og, og, øh, og som jo er åben over for, at der er andre intelligente raser som har, har pillet, ved, øh, har pillet ved, ved, ved den evolution, der er foregået her på jorden. Øh, og det er nogle spændende tanker, øh, som jeg på et tidspunkt valgte at gå væk fra igen, øh, og være mere orienteret omkring vores... Øh, vores øh, manifesterede verden, vores fysiske verden øh, fordi at, at jeg jo følte at det var i den fysiske verden vi var nødt til at flytte nogle barriere hvis vi ville have folk til at se på den mere øh, ja, mere abstrakte mere altså energi og oplyse sig selv og begynder at, at, at, at, at, at være med til det, at og brede den her vidensevolution ud som, som vi jo af en masse, der kan mærke. Og øh, jeg, jeg blev i hvert fald meget hurtigt klar over, at Martin var en del af, af den her, det her boost, som, som, som jeg jo også selv har oplevet, og mange andre har oplevet, og som 9 tooth bevægelsen er en del af, øh, er enormt meget viden, fordi 9 tooth er jo bare en, en lille del af, af, altså man kan kalde det nøglen, der åbner døren ind til det store rum, fordi det store rum, der hvor du bryder Matrix, øh, det er jo det, som jeg prøver at advokere for, at, at man bryder diskurserne, at man, at man kan se mange aspekter af, af løgne øh, i det her samfund her. Og det her, det, her, det har Martin øh, jo øh, brudt på flere felter, øh, det bliver så klar over, og har på Facebook fulgt med i hans gruppe, der hedder ExoPolitics, øh, og også postet nogle ting derinde. Og derigennem øh, fået etableret en, en, en, en dialog, en skriftlig dialog. Og, øh, og efter han kom på banen med de her ting her, med, med Bilderberg, øh, så tænker jeg, det synes jeg, vi skal skubbe på. Fordi det er, er jo fedt, at der endelig begynder at komme også nogle, nogle mennesker, som, som har noget pondus, som, som nogen gider at lytte til. Øh, og og der, der må jeg så sige, at, at Martin, i og med at han har været så mange øh, områder igennem, og blandt andet præget dansk film igennem årtier, jamen så har han jo et navn. Øh, og der bliver til ham, og det kan jeg godt forstå, fordi Martin er enormt spændende. Og en af de ting, jeg blev andet ud af, det var, at, at Martin han havde læst øh, så Og han var historieinteresseret, Martin er jo historieinteresseret, og, og, og derfor så tænkte jeg, at jeg havde lavet et, et, et, et, et, et interview med Christian Aagård på Radio Frihed, som hedder Kampen om Magten hvor jeg ligesom prøver at rise øh, historien hurtigt, meget hurtigt op igennem 2.000 år fra år 0 og så frem til vores nutid. Øh, men noget, nogle af de steder, som, hvor jeg jo selv har huller, er jo den tid, der ligger før år 0, fordi jeg, altså, jeg har jo selv lært kirkehistorier og sådan nogle ting på, på, inde hos Helligånden inde på, på Frederiksbergs Seminarium, og har læst både, vi øh, har jo et faget højt af kristendom og livskundskab, og så bagefter læser jeg til kristendomslærer. Og der skal jeg lige hilse og sige, at jeg troede, det var religion. Men der er jo altså rigtig... Der fandt jeg, man tager ud af. Der var rent mange bibelskrifter, ikke? Så selvfølgelig har man kigget en del på det. Men Martin kan jo bidrage med, med oldtidskundskaben, fordi Martin har kigget meget på antikken, og, øh, og, og det er det, som vi, vi faktisk får det meste af 20'erne til at gå med, fordi jamen, det, det er jo så fedt et eller andet sted, at... Øh, og høre på en mand, der, der, der også har kædet de ting sammen med en nutidig magtstruktur. Øh, fordi han, han peger jo netop på, at, at man har, nu er det så grækerne, øh, man har ødelagt det, det smukke, det æstetiske, øh, frem for, for, for romerne, som, som så kommer ind som er mere strategiske og, og, og, og, og velovervaret, kan man sige, det, det skal være effektive ting. Og det er jo så den, meget den her romerske tankegang, vi stadig lever i. Og, og det kan jeg altså kun anbefale, at folk går ind. Øhm, men vi tager jo faktisk også ud for at, at, at, at interviewe ham. Noget af det, som, som Martin jo fortæller mig, at vi korresponderer over, over, øhm, over mail. Og, og, og han skriver til mig, at han, at han vil jo også gerne snakke om 9-11 og, og krigen mod terror. Eller jeg foreslår det ham, og så siger han, at selvfølgelig skal det handle om det også. Øhm, og derfor så handler øh, det interview faktisk også om, om Martins syn på, på krim mod terror 9-11. Og det tror jeg ikke, han har udtalt sig om før offentligt. Han har interviewet Niels Hyde, og der, der skinner det jo lidt igennem, at, at, at han jo på, på nogle felter er enige med ham. Øh, og der kan man så sige, jamen, øh, der udvider han, han sine ting i det her... Det her interview Og det her interview bliver cirka en time. Øh, vi har, eller vi, Thomas, har brugt et par dage nu på at klippe det færdigt. Og øh, jamen, så håber vi på, at komme kommer ud i dag eller i morgen. Øh, og det vil vel også derfor, at jeg lige nævner det her. Fordi at, øh, det er jo aktuelt. Så hvis du hører den her podcast her, så øh, ved du, at det ligger derude. Hvis det er sådan, du ikke lige hører den med det samme, men får hørt den efter et par dage. Øh, og så kan du gå ud og høre det, fordi at... Øh, det vil jeg anbefale. Det, det bliver en spændende snak, og det er meget Martin aftaler, det er jo, at vi skal mødes igen, øh, og Martin vil gerne kæde den her oldtidskundskab af de her mystiske religioner, som han jo snakker om, vil han gerne kæde sammen med, med, med hemmelige selskaber og hvordan de opstår, og hemmelige selskaber spiller jo enormt meget ind på magten øh, ved dem, der har undersøgt det, og, øh, og, og, og jamen det, kan, det kan blive enormt spændende Det kan blive, det kan blive nogle, nogle rigtig fede ting Noget af det som jeg også vil sige Vi øh, får snakket om øh, Martin og jeg øh, Og som vi også har en fælles interesse i Er jo noget af det her forbudte historie øh, Og spørgsmålet om, om Om den her civilisation bygger På tidligere civilisationer Som kan spores måske Hundred år tilbage øh, Og der kommer vi ind omkring noget astrologi Øh, vi kommer ind omkring øh, Ægypterne øh, Og i det hele taget så øh, er der nogle spændende tanker og perspektiver man måske, Som måske kan inspirere videre det, det er noget som jeg også selv brugte flere år at kigge på Men igen jeg har, har lagt det til side til fordel for, for andre ting Som refererer til vores øh, verden lige nu øh, men det er jo blandt andet Graham Hancock, som vi også snakker om i, i interviewet, som har lavet Quest for a Lost Civilization. Øh, Najim Haramain får jeg nævnt kort. Øh, øh, John Anthony West øh, er en af dem, der også har, har, har kigget på pyramiderne. I det hele taget, Robert Beval, øh, er der, er der, er der, er der øh, folk. Og det, og det er jo hele den skoling, jeg får ved, at det, altså noget af den... Det, som jeg gør, da jeg vågner op i 2007, er jo, at jeg sætter mig til at lytte til det radioprogram, der hedder Coast to Coast AM, og, øh, og det lytter jeg til i det hostet af George Snorri og, og, og der er også andre, Det var mest George Snorri på det tidspunkt, øh, Art bedre også, og, og, og, og, og, og, og lytter til en masse research igennem flere år, to-tre år jo, hører jeg bare det der radiogram. Nu er jeg gået mere over til at lytte til Red Eyes Radio, som bliver lavet af Henrik Pannkring, og det, det synes jeg også er kanon. Og så laver man jo sine egne ting også. Men det, det, det er bare fedt, at, at og det skal folk også vide, at der er altså alternative måder at få viden på, hvis man har lyst at give slip. Og så synes jeg, at radio er en rigtig god måde at, at gøre det på. Fordi man kan læ lægge sig ned, lukke øjnene øh, du kan høre det når du falder i søvn, du kan høre det når du står op øh, du behøver ikke at være synsorienteret som sådan øh, men det var jo en hurtig gennemgang af noget af det som der har været sket her i i, i februar måned og øh, så håber jeg jo bare at, øh, at det kan inspirere dig til at gå ind at kigge på noget af det Øh, være med på chatten i morgen måske øh, får du hørt det inden der er foredrag i Jylland jamen så øh, gå til foredrag med Niels måske kan du nå at komme til øh, Age of Truth interviewet inde, i, øh, inde på ph Og øh, om ikke andet så øh, så ses vi jo eller lyttes ved på Whistleblower TV på enten archive.org på YouTube eller på Facebook, og øh, ja, så vil jeg bare sige tak for den her gang, og for en gang skyld lave en podcast, som bliver lige under en time i stedet for. Hav det godt, vi snakkede ud,